Ràdio Palafrugell, -Pal -Pal -Pal -Pal -Pal -Pal -Pal -Pal 107.8 FM. 1913-2013, 100 anys de les normes ortogràfiques de Pompeu Fabra. Aquesta píndola parla de la Y, la I llatina i el dígraf NY que serveix per fer el so de ñonya. Escriure NY és la forma que té el català per representar el so de N. Aquest so no té una grafia específica, de manera que cada idioma ha trobat solucions diferents per representar-lo. Així, el català ho fa amb la NY, el castellà amb la N amb un barret, el francès i l'italià amb una G i una N, i el portuguès amb una N i una H, entre d'altres. Recordeu, doncs, que trobem la Y només com a part d'aquest dígraf en paraules com aranya, canya, castanya, Catalunya, monyo, pinya, tonyina o en paraules angleses com Nova York. En tots els altres casos, utilitzarem la I llatina, ja sigui per unir paraules, blanc i negre, per unir frases, plou i fa sol o en alguns noms propis, Nuri a mi final o Iolanda amb vi inicial. Amb la col·laboració del consorci per a la normalització lingüística a Palafrugell.